Брязний засов на ляді, Що відгороджує його від білого світу, І він стане війним. Невже це може бути? А якщо це все мана? Якщо Голосянка лише вчувся йому, Приснився наяву? Він торкнув себе запалаючого лоба, Провів долонею по худому, Зарослому м'якою бородою обличчю, І, згордившись, моволі застагнав. Світла надія, що блиснула в його душі, Як заря, раптом потьмяніла, погасла, і в серце, безшумно як вуж, знову почав заповзати відчай. Тисяцький доможир із сином Івором заявилися в неділю, якраз перед обідом, коли вся сім'я ще не зібралася, а за фіроким і довгим столом сиділи вже боярин Дмитро з бояринею, та метушилися чашники, розставляючи посуд. Боярин Дмитро не мав до Доможира серце і не відчував образи за те, що той з наказу князя прийняв у нього владу у Києві. Все в цьому світі таке не стало, не постійне, мінливе, що ображатися на будь-кого за подібну зміну просто було б і нерозумно, і смішно. Учора я сьогодні, ти, а завтра дивися хтось третій, бо нічого немає вічного під зорями, все пливе, все минає. Однак як людину, Домажира Дмитро недолюблював. Було в ньому щось нещире, слизьке. На устах усміх, а в душі щось хітреньке, непевне. Зразу й не розбереш, що за людина. Однак привітав його приязно. Дорогий боярине, прошу до столу. Домажир перехрестився на образи, розгладив цупкою пітірнею рудого чуба і кошлату бороду. Хліб сіль господині і господарю. Щастя домові всьому. Він сів на лаву і показав Іворові, веснянкуватому парубкові, на місце поряд собою. Та не обідати ми завітали до тебе, боярине, а хочемо погомоніти, як я колись обіцяв, про твою доньку Янку, що, кажуть, ще привабніше розцвіла і стала окрасою Києва. Чи не могли б ми з тобою та бояринною Анастасією породичатися? Гляньте на мого парубка, Чим не красень. Вже має вісімнадцять літ, Після мене успадкує дім, Сукновальні і млини, Землі і ліси. І здоров'ям Бог не обідив, і розумом. А що трохи Веснянкувати, то з лиця води не пити. Івор почервонів, І веснянки на носі Проступили ще яскравіше. Він це знав, але нічого З собою подіяти не міг, червонів ще дужче. Тату, прошепотів з ніякого віла. Тодоможир тільки махнув на нього рукою і вів далі. Пора вже йому обзаводитися сім'єю. От я й подумав, Дмитре, чи не гаразд нам буде поженити наших діток та й самим об'єднатися і тримати владу у Києві, га? Учора ти був тисяцьким, сьогодні я, а завтра, дивись, ти знову вивернешся, і мені буде підтримка. Бо, скажу я вам, князь Володимир Рюрикович уже ладан дише. На видуження ніякої надії, От-от Бог прийме його душу. Невже такий плохий? Гірше бути не може. Уже й соборували, тане, мов свічка. Не щастить Києву на князів, похитав головою Дмитро. Та ще в такий час. Час справді важкий і непевний, походився тисяцький. А ти заходився, сина женити, ухопився за його слова Дмитро. Чи ж на добросе? Хто зна, на доброса чи на лихо? «Та коли так міркувати, то й жити не захочеться», – заперечив домажир. «Справді нападе на нас бати, чи, може, раніше дітька його схопить, ще баба надбоє ворожила, а ми живі і проживе повинні дбати». «Може, і так», – погодився Дмитро і звернувся до боярині. Тоді клич Анастасія Янько та всіх наших домочадців до столу. Пообідаємо та гуртом і подумаємо. А передусім запитаємо дочку, хоче вона замість чи ні. Бо ж молода ще. І силувати її я не хочу. Ми з Анастасією бралися по любові, то й до ці такого бажаємо. По любові. хмикнув домажир. Яка химера? Піп обінчає, от і полюбляться. Бояриня вийшла і хутко повернулася з Янкою. Невдовзі за ними до горниці зайшли Микола та Степан з сім'ями. Враз стало людно і гамірно. Та як тільки Дмитро кашлянув і підвів очі, всі вмить затихли, навіть діти. Боярин підняв чашу. Дорогі мої, до нас у гості завітав тисяцький домажир Бориславич із сином Іваром. Поважаємо ж їм доброго здоров'я та смачного обіду. Усі принесли чаші. Дякую, боярине, сказав домажир, і перший приклався до духмяної сити. Горниця враз сповнилася гамором, розмовами, брязкотом посуду та дитячим сміхом. Одна Янка сиділа мовчки. Лице її зблідло, а в очах зачаївся страх. «Це ж по мою душу прибули вони сюди», – кольнуло її в серце. «По мою душу. Бач? Старий шкарбан і сина притягнув на розглядини. А той витріщив баньки, мов теля, придивляється» не придивляйся, не купиш, аби тільки батько силою не змусив. Дмитро помітив її настрій, прочитав страх у очах і підбадьорливо усміхнувся, ніби хотів викликати усміх на її устах. Але Янка не усміхнулася у відповідь. Останнім часом, як зник Добриня, і вони з батьком не змогли його розшукати, бо Домажир сказав, що ні він, ні його люди нічого про парамко не знають, вона замкнулася в собі і дуже рідко, хіба що до маленьких племінників, з якими любила бавитися. Взагалі у її душі робилося щось таке, чого вона і сама не розуміла, і про що ні з ким порадитися не сміла. Несподівана зустріч з Добринею перевернула її життя. До того вона була дитина, підліток, отроковиця, безтурботно жила собі у сповненому, Достатком батьківському домі, ні про що серйозно не думала, а втішалася новизною всього, що оточувало її сонцем, місяцем, зимовими віхолами, весняними воркітливими струмочками, співом жайворонка та п'янким запахом молодого зела, літніми бурхливими грозами.